Те саме можна сказати і про слово «двієчник», у якому «і» не переходить в «о», а залишається, бо воно було в слові «двійка», від якого походить. Синонімом до слова двійчник може бути таке ж похідне від іменника «двійка» слово «двійкар», утворене за аналогією до інших іменників із суфіксом «ка». Наприклад, «шапкар» від слова «шапка», «байкар», від байка. Отже, якщо підходити до цього питання науково, то буде «двієчник» або «двійкар», але не «двоєчник». Дебошир, дебоширство, бешкетник, бешкет Наші газетярі вподобали слова «дебошир», «дебоширство». Дарма ще ні в класичній літературі, ні в народній мові їх не натрапиш. Ми часто читаємо на шпальтах наших газет. З дебоширами треба повести рішучу боротьбу. Дебоширство в місцях відпочинку трудящих – недопустиме явище. Затриманий п'яниця продовжує дебоширити. Нема ніякої потреби вдаватись до неукраїнських слів який до того ж не кожне розуміє на Україні, коли є всім відомі українські слова «бешкетник». Бешкетники свистіли, пронизливо й неприємно, Ільченко. Бешкет. Ідіть, хлопці, не чиніть бешкету, Васильченко. Бешкетувати. Сором ховатися. Умів бешкетувати, зумій і відповідь казати, Васильченко. З цього стає зрозуміло, що й газетним рядкам пішло б на краще, коли б там було написано з бешкетниками треба рішуче боротися. Бешкет у місцях відпочинку трудящих недопущена річ. Затриманий п'яниця бешкетував далі. Діти ще дитя виплід плід. Не тільки в статтях, а навіть у сучасних віршах натрапляємо на слово «дітище», поставлене у поважному, ба навіть урочистому плані, а не з нюансом іронії, глузування чи лайки, як то звучать всі українські іменники з суфіксом «ишч» «хлопчище», «бабище», «ручище», «кулачище» тощо. Слово «дітище» Яке українець, за аналогією до наведених слів, вимовляє з наголосом на другому складі, може означати тільки зневажливу або глузливу форму, а зовсім не те ніжне або врочисте поняття, що має російські іменники з наголосом на першому складі дітище в розумінні дитя, виплід-плід? Близькими до іменника дитя в переносному значенні є слова виплід-плід. Ці припущення є виплід його фантазії. Бібліотека – плід моєї праці. Російсько-український фразеологічний словник Вергана і Пелинської. Досвід і дослід. Чи не через звукову близькість, а також через те, що іменники досвід і дослід часу мають у російській мові один відповідник – опит – Часто трапляються помилки у вживанні цих двох слів. Наприклад, наші колгоспники набули великого досвіду у вирощенні кукурудзи. Його цікавили всі досвіди ґрунтів, що проводилися в нашій лабораторії. Досвід – це сума відомостей, навиків, набута протягом певного часу. Дослід – це спроба експерименту які роблять, щоб пізнати істину або перевірити набуті відомості. Тимто й у перших фразах треба було написати «Наші колгоспники набули великого досвіду вирощування кукурудзи. Його цікавили всі досліди ґрунтів, що їх провадили в нашій лабораторії». Зіменником «досвід» мають зв'язок дії слова «досвідчити», «досвідчати», що означають «зазнати», «зазнавати», дізнатися, дізнаватися з власного досвіду, потвердити, потверджувати щось. Шевченко добре на самім собі досвідчив всього, що сердешний люд терпів під тим ярмом, словник Грінченка.